Într-o iarnă, pe când stăteam cu fruntea lipită de geam, privind cum se rotesc fulgii de zăpadă într-un dans alb, veiat de copaci cu bărb de chiciură, mi s-a părut că deslușesc un cântec venit de departe. Vântul de gheață îl purtase pe umerii lui cale de mări și țări, aducându-l, poate, din alte vremi. Iată-l! Într-un ținut acoperit de gheață, unde sulițele de aur ale soarelui abia cotează să atingă pământul, Trăia o bătrână gârbovită de ani. Trăia cu feciorii, nurorile și câțiva vecini, în colibe risipite printre nămeții de zăpadă și singura ei mângâiere erau nepoții pe care i-a dormea, cântându-le cântece din bătrâni. Într-o iarnă se porniu o viforniță cum nu se mai pomenise. nani, ren cu coarne albe. Stele și în albe, peste frunte, și te cu coroane de arciri. Nani. Ohei, spune-ți dată, mamă. ne ai împuiat cu cântecul ăsta. Și trage-te mai la o parte, că ne stai în drum. Treci mai bine lângă foc și stai liniștit. Bine. Bine, fata mea. Numai că lăcramează ochii și Uf, de nimic, alma ești bună. Hai, de păcatele noastre, ce urgie Nu mai putem pleca la lucrurile de iernat. Au început să piară remințar de fric și în fiecare seară lupii ne dau târcoare. Asta e sfârșitul. S-au dus bărbații la vraciu cel bătrân să-l întrebe ce-i te făcut. Poate ne ajuta cu ceva. Ia, asculta, facă se întorc și aude glasul a cuarni de ren au picături de sânge în vânt. Am văzut semnul și lupii urlă în cor dinspre soarea pune. Am îmbrăcat blană de lup și m-am lăsat dus de miros. Coliba asta e plestemată! Ce toți fii bătrâni? Care ne-i vin a l mâniat pe uriașul zăpezilor! Da, el a bătut potopul de nisoare asupra noastră. Nu v a ținut legământul. Trebuie să-l îmblânzim, oameni buni. Nu vă amintiți? În fiecare an înainte de a pleca spre locurile de iernat, strămoșii noștri aduceau câte o jertfă. E, Acum am pregătit un rin. Nu, o jertfă omenească. În colimba aceasta Mi mirosit cu măr de lup. Ce-ți trece prin minte? Vrei să-l lăsăm pe mama în mijlocul pustiului de gheață? Niciodată! Atunci veți sperii cu toții? urcați în sanie și duceți-o cât mai degrabă la marginea prăpastiei. Oameni buni! Dar nu ne putem împotrivi uriașului de gheață. Să așa ce spuneți. asta e singura scăpare. Și așa bătrână nu mai e bună de nimic. Ar fi murit pe drum. să ducem duce mâine în zon. Coarnele reinilor au picători de sânge în vârf. Se se împlinească legământul. S-a înnoptat Vântul de gheață Biciuieși nepenitulat în zăpadă Pe cer foarte sus Tremură stele Cu pas ușor Abia în zăpada O umbră se furisează În țarcul renilor Dormiți, mei. Dormiți am venit să-mi iau rămasul. Mâine o să mă duceți departe, tare departe. Dormiți, Reniu, Și tu, micul meu, Ren alb, de ce nu ai somn? Haide, stai cu minte. Nu mă privi așa cu ochii tăi mari și umesi. O, oh, dragul meu, dacă ai avea glas omenesc, am stat de vorbă până mâine dimineață. mi așa de urât. Tu ai fost întotdeauna altfel decât ceilalți. Zburdai la sanie de parcă avea aripi la picioare și îmi ai gândurile. Haide năsrăvarăle! Ce este și acum? Ce-mi doresc? Rămâi cu bine. Eu am să plec. Ma așteaptă pustiul alb, nesfârșit. Pustiul de gheață. Vremea să pornească. Văd că sania e pregătită. Pe feciorul cel mic l-au legat în colibă, altfel n-am fost schip. Păca de beată, bătrân. nu des ori îmblăzim vânturile de gheață cu jerfă. Oh, N-avem un no, control. Trebuie să ne supunem. Vine, Uite, bă de bă de că Uite că bine. Uite că vine. Ești gata, mamă? Gata, gata. E, ia te uită. Au ieșit toți vecinii să mă petreacă. Mamă. O să-ți fie frig. Puneți haina cu guler de vulpe și pui cei noi. Nu trebuie. Acolo unde merg eu, o să mă îmbrace în mantie albă, din cap până în picioare. Să mergem, fiule! Rămâneți cu bine, oameni! Dați-mi să să-i strădim odată! Chirenilor! Hirenilor. Alunecând pe tălpici, Sania s-a pierdut în zare, Spulberând zăpada. A trecut un dâm, A scovorât într-o vale, A urcat buza unei prăpastii Și s-a oprit. Se tot fi mers scale De o jumătate de zi. Fiul cel mare I-a șternut bătrânei culcuși moale Din blană de urs Și a îmbrățișat-o pentru ultima oară. Mâna ei uscată I-a mângâiat obrazul Apoi a coborât cu mintele în pală. Băiatul a biciuit strașnic Renii. Am rămas sigur. Să pe blana asta de urs și să aștept. Ce căldură plăcută îmi cuprinde trupură. Mi s-a făcut somn. Trebuie să dau copilor o cană de lapte de reni. Și să-i adorm în cântec. Ce grele mi Se apropie cineva! O fiară! Îi văd ochii lucini ca de va, Renule, reguli albunde ești! Vino, mi-e frică! Nu te teme! Cine vorbește? Nu te teme, stăpână! Întinde mâna aici, lângă tine! Tu ești nimic cum eu, Renal. Liniștește-te, stăpână. Cât sunt lângă tine, nici o fiară nu poate să-ți facă vreun rău. Am să le alug. Așa, acum s-au potolit. Îți mulțumesc. Dar cum se face că-ți înțeleg graiul? Toate la timpul lor, stăpână. privește în jur. A ieșit luna și luminează ca ziua! Ce minune! Din prăpastie a crescut un palat cu totul și cu totul de gheață. Și iată, se vede prin el ca printr-o apă stravezie. Pe jos sunt întinse plănuri scumpe, iar înfeșnice mari, din surțuri de gheață, ard făglii! Pereții sclipesc în toate culorile curcubeului. Privește, privește! În mijlocul unei săli, sub niște bolți strălucitoare, e un tron de aur încrustat în pietre scumpe și la picioarele lui o mantie albă țesută parcă din razele lui. Ia ta, stăpână! Mamea! Mamea! Dar ce se petrice cu mine? în oglinda aceasta de gheață. Ia te uită! Eu sunt fata asta cu gosițe negre. Da, eu sunt! Și obrazul neted, și glasul, și mâinile, așa cum au fost în tinerețe. Ce s-a întâmplat, micul meu, Renalb? Ți-am ghicit gândul, stăpână. Îți amintești ce ți-ai dorit noaptea trecută când ai venit să ți-ai rămas bun de la noi? Tinereță! Ei vezi? Numai că dorința nu ți-am îndeplinit-o eu, ci uriașul ghețurilor, stăpânul meu care domnește în acest palat. El ți-a dăruit această podoabă de neprețuit. De ce tocmai mie? Pentru că ai fost cea mai frumoasă fată din ținut. Privește-ți chipul în oglindă. Nu mai există pe fața pământului așa o mândrețe de fată. Ai să fii regină și ai să domnești peste vânturile de gheață. Nu se poate, nu se poate. Ce să caut eu în palatul acesta? Să-i dăruiești viață! Te cheamă! Să mergem de grabă! urcă în spinarea mea! Am să te duc în zbor până la porțile palatului! Clirea abia luminează unghierele și un fric care îți pătrunde până la oasă. Hai să pui mantia albă pe umăr și hai să te încălzești. Stăpânul nostru nu iubește focul. Intră, domniță! Ce sală uriașă! Parcă e o peștera. Trebuie să fie foarte trist să locuiești aici. Nu, nu, nu Nu vreau să merg mai departe. Eu urât aici, mi-e frică. Renule, vreau să mă întorc în coliba noastră printre oameni. Taci! nu mânia pe uriaș. Ai uitat că oamenii te-au alungat? Te-au lăsat să mori singură în mijlocul ghețurilor vești? Mai bine rămâneam acolo. Renul meu, drag, ți-am dat să mănânci din palmă și ți-am așternut culcușul. Ajută-mă! Nu vreau să rămân aici. Pe atârziu! De-acum înainte vei sta cu mine în acest palat și vei domnia supra vânturilor de gheață. Slujitoarele mele Chiciura și Promoroaca au să ți țină de urât cât timp voi fi plecat. Dar piciorul tău să nu calce dincolo de pragul acestui palat, căci va fi vai și amar de tine. Și bătrâna, prefăcută în fată tânără, A rămas în palatul de gheață. Stătea de dimineață până seara la fereastră, Căutând cu privirea marginea prăpăstiei, Săgetate rareori rare ori decât o pasăre. Ochii ei înotau în apele tristeții, Iar obrajii începură să-i pălească. Se ofilea în tăcere, ca o floare care dat prea devreme la o parte gluga de zăpadă. Domniță, domniță, de ce ți-s ochii înlăcrimați? Sunt tristă, chiciură. Tristă? ce e asta? Vină să te joci cu noi. Haide, vină, hai! Nu pot. Mi-e inima grea, promoroaca. Inima? Ce cuvânt ciudat! Dar ce asta, e o pasăre? Stăpânul a spus că trebuie să te facem să zâmbești. Iată! Eu pot să desenez pe peretele acesta cele mai năstrușnice flori din zăpadă Iar eu pot să le acopăr cu bobițe sclipitoare de argin. Haide, râzi, domniță, râzi, râzi. Lăsați-mă Viscolule, adună câțiva fulgi de zăpadă Așa, acum umflăți obrajii și suflați o odată în ei Și încă odată O să se prinde într-un dans îndrăcit. Ei, cum te simți, domniță? Văd că niciuna din comorile palatului meu nu pot să te înveselească. Lipsește cea mai de preț, stăpâne Care-i aceea? Dragoste, ești bun și atot puternic Lasă-mă să plec la semenii mei Ca să te alunge iar nu știi să prețuiești minunatul dar pe care ți l-am făcut Tânjesc de dragul lor, îngântuiem măcar să-i mai văd odată Bine, privește prin peretele acesta de gheață Întrânul vraci a ați alungat-o pe mama și că când nu se podorește Acum stați cu mine, sunt și așteptat să muriți. Dar ce putem face? Piereni pe capete, în curând nu să mai avem ce mânca. Pringul pătrunde în golibe și ne îngheață suflarea. Suntem slabi și ne ajutorați, frate! nu putem înfrunta pe uriașul de gheață. Fie plesemat! Captușește colibele cu plenul de urzi și aprinde sfocuri. Noi, bărbații, vom merge la bănavoare. De astfel de vreme, nici lucru nu mai este din bârloc! Atunci intrăm noi în burlopul Trebuie să ne luptăm cu uriașul de gheață. Să nu ne tempătuți! Camere, plec după mama. Trebuie să fim uniți, oameni buni. E nevoie de fiecare braț ca să pieruim urcia. Aș tot, numai să o văd iar pe mamă. Stăpâne, au nevoie de mine o să mă întorc la ei, lasă-mă să plec. Niciodată! La ce mi-ai dat tinerețea? Ca să-mi o irosesc în palatul acesta, încremenit în tăcere și moarte, printre chipuri de piatră și furtuni? Dăm licărirea de viață pe care o mai aveam și lasă-mă printre oameni. Niciodată! Ce am să fug! Te voi vedea. Vânturile mele credincioase, Aduceți lanțurile de gheață ca să legăm pe această ființă nerecunoscătoare și stați de strajă la porți. Veți vedea cum stăpânul vostru știe să pedepsească pe cei ce se răzfrătesc. Viscolule, prietene, la noapte să te nepustești asupra șezării acele omenești, de la poalele muntelui, să pătrunzi în borde și să le tărâng. Durare! Am să prăvol zăpadă de pe coaste asupra lor, am să îi îngrop în troene, să nu rămână picior de om la hotarele împărăției mele. Durare, îndurare, stăpâne, îndurare! Eu nu am inimă. Nu știu ce înseamnă îndurare. Remle, micul meu Renal, mai tu mi-ai rămas, dar cine știe pe unde hoinarești. Sunt aici, de O, oh, dragul meu. Spunem ce să fac. Stăpânul tău vrea să pustiească așezările noastre și să ucidă oameni. Iar eu zac aici, legată în lanțuri. Ajută-mă! Nu pot. Te slăgam, cel puțin din lanțurile astea blestemate. N-am putut Dar iată! Lacrimile tale le fac să se topească. O să mă foc, am să, fug de aici, am să fug. Trebuie să le dau deșteptarea oamenilor, ce prăpădă e iată ne noastră, până nai să poți trece dincolo de pragul palatului. Afară străjuiesc vântul, sărebirui, cu ajutorul tău, micuțul meu Ren. Tu nu ai inima de gheață ca uriașul, și hai să te îndur de rugămințile mele. Știi ce ne așteaptă! Da! Dar nimic nu poate să mă oprească. Să nu mai pierdem vremea la drum! La drum! Și au pornit prin serile mari ale palatului. Deși mergeau în vârful picioarelor, li se părea că la fiecare pas podeaua de gheață răsună ca o tipsie de argint. Să ne întoarcem stăpână, să ne întoarcem cât mai e vreme. Ce frică! Nu, nu putem lupta cu vânturile, au să ne strivească. Bine, am să merg singură mai departe. Hei! Așteaptă-mă vin cu tine. Și din nou alte trepte care urcau și coborau, de parcă palatul acela nu mai avea sfârșit. Dar ciudat, pe măsură ce se apropiau de partea mare de la intrare, Fata mergea din ce în ce mai a nevoie Chipul ei neted se brăza de cute Ochii se împăienjăneau scăldați în apele bătrâneții Iar răsuflarea îi devenea grea și șuierătoare Dar nimic nu putea să oprească din drum Bate la ușe, Renule, ții o să se deschidă. Ei, cine? Eu, Renul al! Stăpânul m-a trimis să dau de știre tuturor viețuitoarelor care trăiesc în preajma omului, la hotarele împărăției, să fugă de urgie. deschideți porțile! Urcă-te în mea, stăpână. Într-o clipă o să zburăm deasupra prăpastii. Așa, țineți te bine! Atule, ai nesocotit porunca stăpânului ghețurilor Ajutor! Ajutor! Ajutor, Ajutor dânturele! Vii, a fugit rugit domnita și renul Ajutor! Ajutor! Iată, i am ajuns aproape de marginea prăpăstiei Acolo sus, lângă peretele de stâncă După ei, nu-i lăsa că scape Am să fac marginea prăpăstiei atât de alunecoasă Încât n o să se poată că pe ea Piciuro, înțapă cu acele tale de gheață palme sus. Așteaptă! Am să ne arunc mantea albă peste Vipo. Suflați! Suflați pânturi neplastice! Morbi, ah, au ah, orbit de casa! Luați, Luați-mi mantea asta de pe ochi. Îndată! Îndată, Vipo! M-au ajuns! Stăpării scapă! De, de acum nu mai poți face niciun pas! Fie de cum ce voi, stăpân al ghețurilor. Dar nai ai Dar... să poți să treci de trupurile noastre cu toate slujile tale. Aici o să-ți se spulbere puterea. Oamenilor din vale, n-ai să le poți face niciun rău. Așa crezi tu, vrăjitoare, pătrină! Încearcă! Suflați pânturile plastice! Pălitii să vezi! Și se porni o învolburare. Cum nu se mai pomenise pe fața pământului. valuri de zăpadă se înălțau până la cer Bubuind nepraznic și năpustindu-se Către bietele coliberi sipite în vale Bătrâna întâmpină cu brațele întinse Ca și cum ar fi vrut să strângă la piept Uraganul de ninsoare Și, izpindu se de trupul ei Potopul se spulbera în mii de steluțe argintii Care îi se așterneau la picioare Într-un troian scripitor. Dar nici măcar un fulg de zăpadă Nu putea să răzbată înspre colibe. Piciuiți-o vânturi, prin trupul în clești de gheață, Prefaceți-o într-o stană de piatră și tu vrei împlestemat Să piei sub troianul de zăpadă. Lipește-te de mine ca să te încălziști. să Să grește din ce în ce o să ne acopere. Îl cuprind de vesnă, picioarele îmi sunt de gheatră, acum trupul, nu, nu mai pot să-l mișc, nu mai simt, stăpână, stăpână, stăpână. Dragul meu, micuțul meu, Renault. Acum e rândul tău, vrăzitoară, regătește te de moarte. Ren cu coarne albe. Mama! Mama! Trăiești? Ți-e trupul cald. E destrămată vraja. S-a topit. Mama, e o înghițitoră de ceai. O să te încălzești. Fiul meu! Ce cauți aici? Unde-i renul alb? Ia-te uită. Renul care a dispărut aseară din turmă. Dar e mort. Mi-a dat toată căldura trupului lui, sărmanul. Mama, am venit să te iau acasă. Nu-mi pasă de amenințările vrăjitorului. Hai să ne legem mai departe copiii și ai să le cânți, așa cum le cânta și nouă. Vei trăi în cinste până când îți va veni și ție sorocul. Am avut un vis. Se făcea că din prăpastia asta. S-a înălțat un palat și în el domnea uriașul pustiului de gheață. M-am luptat cu el și l-am învins. N-a putut să treacă cu slujitorii lui de trupul meu să vă pustiască așezările. Mama! Deși poate că n-a fost vis copilul meu. Iată, renul alb e ca o stană de piatră. Hai, să-i săpăm în și în zăpadă. Așa. Rămăs bun, micul meu, Renal. Oricât în sanie și să povestești oamenilor tot ce s-a întâmplat. Da, fiu meu, furtunile pot fi supuse. Ne vom uni cu toții. Și le vom spune, Bela. Kill Raidor!